Baixena farotik, baigori, banka aldude eta urepele partaide, esterri martik, eugi, zubiri eta larre sonioako eriaka. Zubi hori, banka eta eugii errien arteko sendera erdian izanki, elgerrikin ereman man gogu duten lanaren simboloa zen, oaguntaik abiatuz, bie eskualdek kalte beraz sufritzet dutela jendeaz usten ari Mikel Gastezi Esterriberko hauza peza. Esterriber eta alduizeko baldearak bezala, bat dute mogazka indiko proiektua hauen beharra daukate, balago arazola bat, hemen bai populazioa mantentzeko eta baita toki garapen pro propio da bai bermatzeko, berrezkoa dira holako proiektuak, ezta gaina proiektu honek baditu ardatz ezberdinak, bai turismo alorrean, bai patrimonio propio bai ondarea, ondare propioa bai, jartzeko e, mai gainean eta horren arira de bai, bueno, pos, e, dinamismo emateko e, bi bailarei, eh? Beraz, eskuz, eskulan egin, dinamika begi baten txortzeko ekonomia mailan, turismoa eskainzak lotu, seinalitika eta informazionesare bera proposatuz, tokiko eko izpenak bi aldeetara eta zagutaraztia, ondare ari besteak beste, lehengo meategien berantolatzea, mi zelo zafren bankako hau Meategiak badira, bai eugin, bai urrepelean, uh, bai uh, bankana, eta horre uh, proiektu handa. Eugien uh, interpretatio zentro bat, bankan egin demezela. Bankan da uh, mehategien tan sartzea bisitatzeko. Urepelen ere izain da uh, leku bat presentatzeko urepeleko mehategien uh, istorioa. Eta hori elgarrekin, eman uh, leku lekubako txian bankan edo urepelen edo eugien atsemanen da bestetan uh, den proiektuaren presentaketa. Eta ondare esailan beti, aipatu dira ere baiurriko etxau, zetan afarroako oloki jaure diren proiektuak.